Ako txak besekreti abadu, benko sebiak. Ozan zer gehiagin berri zubishtan da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema zitzen gitu nostu oh, <laughs> ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez <tabii, tabii. Benan elburu ez ari zaita bost, kloon edo bost, zantzariztinez, berfektuak beti. Badan hori bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Ba, literaturia jardunaldi ez. E, mintzatuko gara orain e, literatura jardunaldi berri batzuk. E, iraganen baitira maiatzaren ogoita lautiko ogoita zazpira, zarautzen, azken urtetan egiten den bezala. Eta alabada izanen ditugu, itzordu frango, emanaldiak direla, musika plaza dela edo liburu aurkezpenak. Eta aurtengo egitara guaren berri izanen genuen ez, ba, antolatzaietariko batekin. Mintzatzeko aukera izango dugu, telefonaren berzalean dugularik e, ana galarragak. Kaixo, egunon? Kaixo, egunon. Hemendi gutxira, abiatuko da literaturiaren edizio berri bat eta lelo batera izango du, aurtengoak aingura. Bai, bai, bai, bueno, zarabu etorri izanetikan amargarren urtia izango da aurtengoa eta zarabu zera etorri izanetikan bosgarren azta. Eta azkeneko urte hauetan egin dauna da ba, gai bat aukeratu. Eta gai horren noin guruan josi ba, emanaldi guztiak eta gitaraua. Eta, haingura aukeratu deua horten, iruditzen zaigulako oso metafora indartsua dala literaturan asko erabilitakoa, eta dan hau dauzkagula, ba, gure gatazkak, en, zerri eldu, nola askatu, eta horrek, bueno, gatazkak beti dauka atzian mamila sencillo, es hortik sortzen da literatura eta beste artelanak eta bueno, horregatik aukeratu dau hain gura. Uste ta asmatu dela, ba, egitaragoan bertan ikusten delako ze alde desberdinetatik heltzen zaion gaiari. Da bueno. Bai, eta literatura zentzu Zabalean hartuta ere, musika eta disiplina aurori ere lekua uzten diezu. Bai, hori bada gure zaugarritako bat. En azkenen literatura izan hartu ba gozamenerako iturri eta literaturara hurbiltzeko e, modu asko egon daitezke ta danakia e, baliagarriak ba hortik zerbait ateratzen balima desu orduan ba eta nola es ba ba musika egiten bidez eta en, baita margoketa eta komikiak ere bat ba ditugu aurten, bat urtetan bezala, eta gainera ba, publiko zabalorretan ere bezelako ba, txikillenak eta gaztenak ere aintzatartzen ailea ba, lehengortian eta aurten, eta horien ganare urbiltzeko egitaroa ba, prestatu dugu. E, pentsatzen dut, egun horietan zarautzera bat aldatuko dela ez? Kulturaren plaza arraldoi bat ere bilakatzen dela? Bai, eskaldetren plaza izena du, literatoriak, eta bai, plaza... O, ola, e, bermudetako triangula ba, edo ditzen dideu, ez, ba. Garoa alde batetik kan liburu den da egiten dira, liburu aukezpenak. Bestetik musika plaza oso hurre da, oh, eta musika plazan egiten da, umentzako egitarawa eta liburu azoka. Eta azkenik emanaldiak ba, aurreko urtetan, E, modelo zindeman egindia eta aurten besteareto batian izan goda, Antoniano izanekoa gaina kalena guzilean bukaeran da baitare. Ordan hor, triangelua sortzen da eta nahiko genokena da, ba triangelu horren barruan harrapatuta gelditzea, bai sortzaiak, e, baita argitaletxetako jendia eta e, literatura zaliak eta elkarren artian, ma, arremana sortzia. Mm -hmm. Hori da, erakus lehio izatetik aratago, handi bat izaten baita, eh, errandigu zu, eh, literaturan dela eta beste disiplinera ere azken ikasturte ontako lan berrienak erakusten dituzue, baina aratago ere joaten zarete, eh, gogoetaruntz joz, eh, artisten arteko solasaldiak ere proposatzen baititu zu, edo performantziak ere eskatzen baititu zu, eh, ba, zuen eh, literaturierako? Bai hori da, Eta bai joitsu gaina sortzaile zortzaileak ere horrela e, pertzibitzen dute literatura oso leku azkea eta aukera ematen diena probatzeko, eksperimentatzeko eta gausa berriak plasaratzeko. Gokaziratik egiten da oso modu zabalean eskaera eta eskaintza, ezta? Ematen diegu leku bat, ematen diegu heldu lekua dalagaia dela eta bueno, ba bilatzen dena da E, beren gambaretan ba, izan ditzaketen gauzetatik atera eta ia zer sortu daiteken e, baldintza horietan. Da, eta bat ba beti harritu egiten gaituzte, bozo proposamen, bueno, ba, zakit berritzaileak eta harri izaten dira, eta aurten ere izango ditugu horrelakoak ziur, zek berariaz literaturiarako sortutako emanaliak eta badaino behio dira. Gerozuk ezan bezala danaz eta da emanalia danaz haikusi. E, baita da ba, gogo eta eragin eta adibidez zola zaldigian izango da, e, horretarako aukera. Zola zaldia partartuko dute e, alde batetik handur lertxundi idazleak, mora eta bezlariak eta maizuelia ma, antzuzan bat e, uantxalkeztena idana eguna hoetan. Eta hoietako bakoitzak sarmen lan bat egin du altzeinera eta altzein erdunaren zaintzan oinarrituta. Orduan uste bego hor bada hola eh eta gaina pulpulian da ba ba drama pertsonal familiar eta sozial horretatik gero sormena zormen lan bat, nola nolateratzen da, eta Jon Abrieek bidatuko du sola saldia ta hor, ba, izango daukera aukera parte hartzeko. Tailerrak ere badaaude, Itzulpengintzakoa bat eta bestia Euskal Guikipediarena, hor ere ba ba izango dira parte hartzaileak. Eta eta adibidez, eh Batxakurgorria zarmen kolektibuak e, plazaratuko du 4 emanaldian ja aurreratu digute jokatuko dutela edo jolaztuko dutela bertaratzen da jendiarekin, orduan. Bueno, bai, ez da, bakarrik iku duzen zundezko e, zerbait, ez? Zer esanik ez, ba, ja, liburua azokan, haukera ba, liburua kezko hartzeko eta erozteko, eta liburua orkestenetan, ba, egileari berari, ba, aldetzeko eta arekin, ba, ba e, iritzitrukia izateko. E, hai un e, programa izan Zavala izanik e, programazio sartuta zaia da ezta itzurdu bat edo beste aipatzea e, ba, guztiek baitute interesa agen e, entzulei erranen diegu baduzola webgune bat osatua eta bertaratzea e, zarautzera hurbildu baino len ikustea zer dagoen bai bai bai esa esa ideia charra da, elbidia, eta hor da gitara gozua, bai emanaldiena, bai liburu arkezpenena, eta baita musika plazan egingo dago dian, em, ba, jarduera, eta aurren e, gitara guatabar. Eta, oste egunian aziko da, baina egilea ezan, oztira lalaru matatai gandia izango dian egunik beteenak, orduan bai, komeni da, igual, biztadizo batematia, gueguneari aukeratzeko, hau no? <laughs> gauzabatzuk elkarrekin batera izaten dialako, eta hori, niretzako, niretzako gainean, gogorraiten zain, nire ikonuke, danian <laughs> izan, baina ez da posible. Ba, Literaturia.euz guegunea gora ekarriko dugu, eta ez du garrameinan, Josean hartzeregoan hartuko duze horten ez da? Bai, bai, bai, baitu, egin urarekin iruten bete-betian egiten duen ez bat izan dela. Ba, inguratu zalako e, gure sustraietan, eta hortik azke sortuzun. Hordun, ba, nahi genuen presente izatia, eta alaba alzarrera bat egingo dute andan izala mirak eta miran lukik, eta gero emetaldiak, ba, konzertu berezio bat ezkeniko du, Oiergilanek gillanek ere parkartuko du, eta... Hai. Uhum. Ba na, nik uste itzulia indugula e, Hortan utziko dugu gaurko Gure zola saldia Eta goberaziko dugu, beraz Literaturaren edizio berri bat izango dugula Zarautzen, hemendik emendik goitxiraba Eskermila, gure degi hartu izan da Zui, benetan eta Gomila tuta zaudete Bire atxan Eskua ditu Deko Kulturalea Majatza himetzin Muzika egunaen baitan Gaiko bideatzietan Kantaldi Et Inkarnatus Orkestra Eta Euskal Pop-Hok kantail Nikko etsak Naya Robles, Pekki Madi Oienar, Gorkasariegi Naya Zubelia Txartelak txalgai hama boste horrotan Urdinakben, Shistira Oztatin Maulen, Shibero Bio eta Turismo Buleguan Garazio, Saver de Chao, Lili Tegian Dona Paleu, Pagola Liburu Tegian Eta Baiunan, Elkar Megadendan Interneten, Zulemaracho Shiberua.fr Maiatza Himetzin, Muzika Egunain Baitan Gaiko atzietan, Kantali! Et incarnatus orkestra eta euskal pop-rock kantai. Kultur Alea Endaiera begira jarriko gara orain, endaian akelarrelkarteak aurten ere irakurraldi publikoan antolatu baitu. Eta itzordua, ematen digute, e kainaren seian asteazkenarekin atxaldeko bietatik seiterdietara, iraganen den irakurraldi publikorak endaiako mediatekat izanen da itzordua, eta aurten, maialen lujan biokidatzi izan dituene testu batzuk irakurri, eta nola ez, bat batean bota izan dituen, hainbat bertso eder ere kantatuko dituzte, parte hartuko duten lagunek. Akelarre elkarteko miren nintxosti jentzun dezagun. Maialen lujan biok asko idatzi du, egia da bere azken urte hauetan, bueno, egunkarietan, eta, eta gero baita ere parte hartu izan du irratian, eta astero-astero bere bere karpena egin izan du. Eta guk eh, hori guzia, Eskein nahi genuke egun horretan. Bueno, hori guztia ez posible, baina bai, bertsoaldiak eta baita ere berak idatzitako testu, testu zen bait, bai. Uh -huh. Interessgarriaena gure ustez. Oraindik ere badugu aukera parte hartzeko. Bai, ba, oraindik ere bada parte hartzeko aukera. E, bueno, eh, guk kalkulatzen dugu E, laroi larogeita hamar bat izango garela, eh? orotara eh? naiz eta eh, zeren, noski irakurleak eh, aurrak asko izango dira taldean, Ordoan larogeita hamarrera iritiko gea. Mm hori -hmm. zatua konplikaatu izango da. Eta dena den eh, jaaba ditugu aurre kontatu gabe eh, berrogei, berrogei bat eh, irakurlego parte hartzaile, hirurogeitik orduan hogeien txat edo lal geldituko da lekua, baina oraindipa dira hiru edo lau tekstu hautatuak tatuak izan ez direnak, jirako tekstuak, eta gero geien bat entea ez da usartzen bertsoakin bertsoak kantatzera, batzu bai, eh? baina bueno, oie gelditzen dira eta bai. olanguk animatzen dugu jendea bat ez eri parraldeko hartzolariak eta kantatzera etortzea gai. Ba interesa izan gero edo izan enemateko akelarre.e egunera jo dezakezen. Bauntar iritsi gara gaurkoan nentzule. Nera besterik ez bian arte izan nuki. Aio. Mundu maiako gerra timo eta baten. Beste behin zeure buruari bizira undiozunen. Duzu, zauden lekuan geratzea Zure ametxen eraiste Neurtuari ekitea Zukorren beste denboran eta Horren bestekoa afanez gordeak ez duela zukuste adina balio gordeak Benbeineko egoera baten Aukerako azirudien Etten gabeko honora baten Etzen ula nahi honan oiritxin beste Zalantzarekin eten gabeko persekuzio batzen Eta kortsak desekretia badu, behin gusenia. Ozan zer gehiagin berriz biztan da, eh? Gona, bakkatuko non zuen, zinema zitzegito nostu mara izi. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan indurua zeita bost, klon klone do bostan tresina perfektuak bet. Badana hori bakizu zubi egiteko bertsiarengan eta gauzak erakusteko, espikatzeko kultur alea.